ונחלתך יענו, אלמנה וגר יהרוגו, ותומים ירצחו. ויאמרו, לא יראה יא ולא יבין אלוהי יעקב. בינו בוערים בעם, וחסלים מתי תשכילו. הנוטע אוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט. היוסר גויים הלא יוכיח, המלמד אדם דעת. אדוני יודע מחשבות אדם, כי הם מהוול. אשרי הגבר אשר תייסרנו יא, ומתורתך תלמדנו להשקיט לו ממי רע, עד יקרא לרשע שחט. כי לא ייטוש אדוני עמו,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 ברוב שרעפיי בקרבי, תנחומך ישעשו נפשי. הי חברך כסא אבות, יוצר עמל עלי חוק, יגודו על נפש צדיק ודם נטי ירשיעו. ויהי אדוני לי למשגב, ולא היי לצור מחסי, וישב עליהם את אונם. ובראתם יצמיתם, יצמיתם אדוני אלוהינו.